6 на 6 називається. Скажу вам, що рецепт такий простий, що навіть спохмілля згадаєш. 6 штук болгарського перцю, 6 баклажанів, 6 цибулин і 6 помідорів треба почетвертувати і тушити у такому маринаді: 100 грамів олії, 3 ложки меду, 1 ложка солі, 3 ложки оцту. А після скласти в банки півгодини простерилізувати і знову ж таки подумки подякувати тому, хто це придумав. Ну що? Підходить до завершення наша консервативна чи консерваційна епопея. А яка різниця, як вона називається? Ми ж не напередодні виборів до британського парламенту. Ми на нашій, ще трохи своїй, землі українській. А на українській землі суть різних назв, особливо політичних, майже завжди одна, як у партії, із різними назвами. Проте стоп! Он ще ходить гарбуз по городу, питається свого роду, і кабачок питається, а ми його в маринад, і хай знає своє місце, тут, де йому й дорога, кажуть у ростоках. Консервація... Кабачкова іделія тихо і невідворотно вам скаже, що надходить осінь, і хмариться над нами просень, і чоловік їсти просить. Між іншим, кабачкова іделія – страва із дещо підступним підтекстом. Пригадуєте страву половина шостої. І демонстраційний банан для контрасту. Але ж не завжди під руками у час жіночої лютості буває банан – а ось кабачок з кабачкової ідилії якнайкраще замінить в разі потреби отой ненависний банан, який в Африці куштують хіба що жирафи, а не туземці. Отже, уздовж четвертуйте жовті кабачки і зелені цукіні для кольорового контрасту. Стоячи викладайте у літрові банки, двічі пропарюйте окропом, а тоді заливайте окропом-маринадом. На 1 літр води додайте 2 ложки цукру, 2 ложки солі, 80-100 грамів оцту. Не стерилізуючи, закручуйте кришками, добре вгортайте на 2 доби. І чекайте нагоди. Так краще, щоб у вас не було нагоди влаштовувати кулінарний акт жіночої помсти. Просто смакуйте ту кабачкову ідилію у своїй сімейній іделії. І дякуйте Богові, що є з ким і з чим. Отак. Ви думаєте о той прісний вже, але з бородою, анекдот про Гуцула Метра, що живе одинаком на якомусь хуторі. І вранці через горб кричить іншому Метрові. «Куме! Ви чули? Москалі у космос полетіли!» «Що усі?» відповідає метро з іншого горба. «То ви думаєте, цей анекдот висмоктаний з пальця?» «Ні». «Він відбиває природний гумор людей, звичних до всього». «Жаль, що обжитих хуторів тепер залишилося мало. Той нікому скоро буде кричати по-через горба». «Але перш ніж ви зануритеся в пахощі, Специфічних гуцульських страв, прошу вас, скуштуйте чару гуцульської мови, гумору і дотепності. У гуцульських бувалицях я нічого не вигадувала. Я просто слухала, як і про що говорять ці биті життям і досвідом люди. Гуцули ставляться до життя з гумором за будь-яких обставин. Навіть війни минають, не те, що біда – Випадають сніги, замітає дороги, світу білого невидко, нема світла. Ведмеді заїдають худобу, і на округи єдина жива істота кінь. А вони жартують і сміються, і шляк їх не трафляє. Послухайте, радіо ще мовчить, а моя жінка вже говорить. І не судіть мене надто строго за моє «чуйне» від слова «чути», як сказали б у ростоках вухо. Я просто люблю всіх цих людей як свою велику фамілію.